يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دليل قد بكى قد بكى يا من إليه المشتكى مشتكا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يحده الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له ošhedu walla ilaha illallah wahdahu la sharika leh wa ošhedu hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio ovdje hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima koje je dao muslimanima hvala Allahu na blagodatima koje je nas obasuo mi ćemo danas nastaviti ono prošlo predavanje a to jeste <coughs> Men khairu nas kada je poslanik sallallahu alejhi ve bio upitao svoje ashabe ko su najbolji ljudi. Mi smo odgovorili hadisom koje je poslanik sallallahu alejhi ve sallam znači dao odgovor ko su najbolji ljudi. Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sallam khairu nas anfa'uhum lin nas. A znači najbolji su so ljudi oni koji su so najviše korisni ljudima. I tu smo pojasnili što se tiče da došlo u hadisu općenito ljudima. Nije poslanik sadesa nam izdvojio, znači muslimane, da koriste ljudi muslimanima ili da musliman koriste muslimanima. Znači najbolji su ljudi oni koji koriste drugim ljudima. I u prvom dijelu hadisa, ako se sjećate, men hayrun nas, ko, ko su najbolji ljudi. Nije poslanik sadesa nam upitao ko su najbolji muslimani, nego ko su najbolji ljudi. Kaže, oni najbolji su ljudi oni koji najviše koriste ljudima. Znači vidjeti i nemuslimani koji koriste drugim ljudima. Oni su, da kažemo, isto odošli u ovom hadisu, obuhvaćen, da su oni najbolji ljudi. Kako? Vidjet ćete nemuslimani kad čine hajr, robiju nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, njihova nagrada se znači ograničava samo na Dunjaluku. I to ja mislim vama poznato. U svijetu mi imamo te neke ličnosti koji su izraženi iz za koje se zna što se tiče Khaira. I zato je isto povezano ovdje kada je kada su ashabi pitali poslanika sallallahu za Ebu Taliba koji pomagao znači drugim ljudima, pomagao muslimanima, kaže hoćemo mu ga koristiti. Pa je rekao znači hoćemo koristiti, međutim nećemo biti od koristi nešto posebno. Koristićemo u smislu da će dobiti na i manji stepen džennemat. Miso prošli puta to spominjao a najmani stepenje je jeste da su noge Abu Taliba u vatri a njegov mozak će vriti od težestine vatre od od žestinje te vatri pa nasala sačmo spomenu. i upravo da vidimo da se vratimo Abu Talib nije bio musliman ali su ga ljudi volili. poslanik sallallahu alejhi ve ga volio. I mi smo pošli prošli putak ku se sjećate onaj pojasnili to i na kraj krajeva Kur'an je to potvrdio da je poslanik sallallahu alejhi ve selle znači volio mušrika Tabutali bi umro kao mušrik, kao idolopoklonik, a znači Kur'an je potvrdio da je poslanik za se ne volio idol, idolopoklonika. I upravo ovdje jeste da se nagrada onih dobročinitelja koji nisu muslimani ograničava samo na Dunjaluku. Na Ahiretu znači neće imati znači, ništa od, od te, da kaže, od tog svog dobro, dobročinstva. I onako kako je došlo isto u, u ajetu, u Kadimna ilama falu kaže mi što znači mi im prikazati ono što su oni uradili fejalnaha <sutim> habaen kaže paćemo to znači, to njihovo djelo ta njihova dobra djela kaže pretvoriti u prašinu znači oni će se obradovati na sudnjem danu kada budu vidjeli svoja ta dobra djela Allah će im prikazati kao ogromna brda tih njihovih djela i onda kaže Allah subhanahu wa taala kaže mi <sutim> što kaže, <sutim> kaže <sutim> tada pretvoriti znači sva ta njihova djela raspasti kaže u pepe u pra Da nas Allah I to je subhanallah stanje sa nevjernicima koji su bili dobri na Dunjaluku. A oni koji su bili loši na Dunjaluku, njih čeka znači, najgora patnja u Džehennemu. A oni, mi večeras pričamo i pričat ćemo, večerašnja tema jeste o muslimanima, o vjernicima. Pogotovo o onima koji koriste, koji koriste ljudima. Oni će imati posebnu nagradu. I spomenuli smo da bi ljudi bili kako bi bili, znači kako da čovjek bude najkorisniji, znači, ljudima. I spomenuli smo ona četiri, odnosno započeli smo četiri hadisa koji, koja su ulema Lema izdvojila od tih, da kažemo, mnogobrojnih silnih hadisa. E, izabrali su samo četiri, znači, hadisa, kako bi čovjek, i rekle su ako bi čovjek pridežavao se ovih hadisa, upravo bio, znači, jedan od najkorisnijih, da kažemo, ljudi i najborih ljudi na Dunjalku. E, prošli puta smo spomenuli dva hadisa, i ostalo su večeras još dva da spomenimo. Spomenuli smo prošli puta, hadisni kaže Allahu, poslanik s.a.v. Uh, uh, kada je upitano što se tiče uh, min husni islami, ne, ovo je zadnji hadis, da se samo posjeti malo. Što se tiče prvog hadisa kaže daju uminu uh, ahadu kom hata juhibali jehihi ma juhibuli nefsihi. Znači niko od vas neće ispravno vjerovati, sve dok ne bude svome bratu, voli ono što voli sebi. I upravo ovaj hadis jeste ona, pokazatelj da bi čovjek bio korisan drugim ljudima u našem da kažemo, narodu, odnosno u našem, uh, u našem narodu ima poslovica, kaže kada drugom hoćeš da si ječeš, kaže omjeri od sebi. Znači da bi drugom ocijeko, kaže moraš od, ona, od sebi od, odmiriti. I tako ćeš biti znači, koristan za druge ljude i moćeš biti korisan drugim ljudima i upravo ovaj hadist govori o tome znači, da su On, uh, što se tiče, znači, kada hoćemo nekome, znači, znak da je čovjek vjernik, znači da voli svome, znači dobar vjernik i korisan čovjek da voliš svome, vrati, ono što voliš sebi. Spomenuli smo isto drugi hadis gdje kaže Allaho poslanica s.a.s. Mankane yu'minu billahi wal yu'mil ahir, feljekul hayra au jasmut. Kaže, ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka govori hayr i uprotivno neka šuti. Po meni je pa jedan drugi hadis koji mene isto tako onaj koliko je obitanje da se večeras isto ponovi da se da se pažnja kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači, rekao ashabima ona, što se tiče jezika to jeste to se tiče govora da je zagarantovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači, ljudima muslimanima džennet odnosno muslimanima zagarantovao džennet kaže ko sačuva jezik. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi kaže meni li ma između lehijen i ma između fahidain fala admanu lehu bel dženne kaže komi bude garantovo znači za svoj za svoj jezik ma između lehijen misli se između dvije vilice ona Odno, odnoseći se na jezik kaže komi bude garantovo za jezik i komi bude garantovo za ono što je između dvije natkorjenice misleći na polni organ kaže ja mu garantujem za džennet i ovdje upravo se ogleda koliko je opasan jezik za ummet i koliko je opasan polni organ. To je ono što ga kažemo usađeno u svakom čovjeku. E, kod muškaraca i da kažemo još više anaj, još pojačano da kažemo onaj e, hadisom i opasnost što se tiče polnog organa. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi naj više što se bojim za svoj ummet posle svoje smrti, za muški dio umeta, bojim se iskušenja žena a to se odnosi znači za polni organ odnosno odnosi se za te stvari. I zato je puno bitna stvar ona da čovjek se vrati i da ima na umu ovaj hadis je Allahu poslanik da je upozoravao ummet kaže ko mi bude garantovao za jezik i bude mi garantovao za polni organ ja mu garantujem za ja džennet. Uprotivno odnosno razumijevanje, suprotno razumijevanje onog ovog hadisa ko ne bude znači garantovao znači, ko ne bude čuvao svoj jezik i ko ne bude čuvao svoj polni organ neće moći znači neće mu biti zagarantovan džennet. Može čovjek biti vjernik? I zato uh, vidjećete, kada je upitan poslanik, sallalai selem, može li musliman krasti? Pa je posljednik rekao, sallalai selem, može. Može li musliman činiti iz inalog? Može. A može li musliman, znači, lagati? Pa je rekao poslanik, sallalai selem, ne može lagati. Znači, ne može musliman lagati. Tako da je tu, ona je opet dao jednu a, smjernicu ili a, tembi, ili jednu upozorenje poslanika sa srana, znači dao na taj jezik. Da čovjek ne smije lagati i ne smije govoriti osim u protivnom može vjernik da čini zinaluk. Ako se pokaje od tog zinaluka, znači prije svoje smrti, Allah će mu s'monatala oprostiti oprosti grijeha. Međutim, ako se ne pokaje, zato je Ebu Dherru, radijallahu tali anhu, bilo čudno. Kaže, o inzena, O in zena, o in zena, posljednog sasena, Ebudar tri puta pita, kaže, je može biti musliman ako čini zinalog? Kaže, o in zena. Kaže, posljednog sasena, kaže, je kaže, ako bude činio zinalog, može biti musliman. Kaže, o in saraka, o in zena, došlo ona, Abudar, je, Ebudar je pitao, znači, je, kaže, ako bude kravu, ako bude činio zinalog. Kaže, posljednog sasena, potvrđuje, kaže, o in saraka, o in zena. Pa poslije opet Abu Dhar radi Allahom pita ga, pa kaže, poslaniče kaže, ako bude kravu i ako bude činio zinalog, kaže, pa makar to, kaže i Nebira, kaže, drago je Abu Dharu. On je, on i dalje je musliman. Međutim, ovdje se mora isto ovaj hadis, ili, odnosno ovaj događaj se mora pojasniti, musliman može biti onaj koji čini zinalog. Međutim, poslaniče je sada sad upozorio, u činu zinaloga iman se uzdigne od čovjeka. I molimo Allah da nas sačuva prije svega znači to, to tog poroka. Druga stvar ne dola da se desi čovjeku, onaj taj da kažemo taj grije. Čovjek mora imati na umu ako mu je eđel ili da kažemo na njegov eh, taj životni vijek ako mu je tad Allah propisao smrt, šta da se desi u tom momentu onaj smrt sreće svog gospodara sa tim grijehom. I to su jedno od najvećih grijeha koje Allah smutala, znači neće oprostiti čovjeku dok se ne bude pokajao istinskim pokajanjem, a to jeste istinskom pokajanju, znači istinskoj toj teubi, znači čovjek mora, znači, Allahu dati zavjet da će ostaviti taj grijeh. Da se neće vratiti na taj grijeh. Međutim, ako čovjek nije dao Allahu znači, zavjet, da se neće vratiti na taj grijeh, prenieće taj grijeh, a mi smo o toj temi pričali u prošloj temi, ona, prenieće taj grijeh i to su ogromni grijesi đi Allahu svt. znači onaj čovjek sa tim grijesima uvodi u džehennem. Znači čovjek može biti vjernik i činiti iz i krasti. Onaj i ste grije prenijeti sa tim grihovima, s tim će ući u džehennem kome Allah subhanahu znači bude dao, kome Allah oprosi, znači neće ući u džennem. Međutim ono akida i da kažemo vjerovanje ehli sunnete wal džemata jeste ljudi koji čini velike grijehe, ne pokaju se od tih grijeha, umru uz tim griješima. Znaci Allah subhanahu wa automatski stavlja na vagu te grijehe i ti grijesi budu sebebom da uđu u džahannam. I vjernici znači ono što je potvrđeno u hadisima da će zadnji koji bude izašao iz džen, iz džennema. I zadnji koji će ući u džennet. Znaci ovdje potvrđeno da će vjernici biti da će ući u džehennem da znači, se odgorati svoje grijehe koje su učinili, odnosno alku za koje se nisu pokajali. Mi smo prošli puta spominjali isto da onaj koji se uspije pokajati od grijeha istinskom teubom, sa ona četiri šarta, sa ona četiri uvjeta, Allah subhanahu wa taala znači briše i te grijehe. I te grijehe kao da nije učinio. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ta ibn denbi ke la denbe lahu, kao onaj koji se pokaje od grijeha, kaže kao da nema grijeha, čiste je od grijeha. Tako da može se, može se vjernik odesiti da upadne u grijeh, da učini grijeh. Međutim, čudno je da vjernik prenese taj grijeh, da vjernik se ne vrati, da se čovjek ne vrati, da se ne od tog grijeha, znajući da će Allah subhanahu wa ta'la, znači čovjeka kažnjavati zbog onih grijeha koje je činio na dunjalku, a nije se uspio pokajati ili nije se htio da pokaje za te grijehe što se tiče drugog odnosno što se tiče trećeg hadisa večerašnje teme kaže Allahu poslaniku sallallahu odnosno vasijet umetu a odnosno, odnosno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači došao mu je čovjek jedan od ashaba i kao rekao je poslaniku sallallahu alejhi kaže Aus ibn Ja Rasulullah pa mu je poslanik rekao sallallahu alejhi la takdab pa je ponovio Aus ibn Ja Rasulullah kaže la takdab Aus ibn Ja Rasulullah la takdab Ovo je znači bio oporuka ili vasijek poslanika sallallahu azzam jednom ashabu, a odnosi se na čitav ummet. Nemoj se ljutiti. Dolazi ashab pita poslanika sallallahu azzam, kaže, demio, oporuči mi nešto, Allaho poslanit će. A poslanik kaže, sallallahu azzam, nemoj se ljutiti. I kaže Aiša radijallahu tajala anha da je poslanik sallallahu azzam, kaže, skoro da se nikada nije ljutio, osim kada bi se, da kažemo, narušilo ili pogazili, pogazile svetinje Allaha subhanahu wa ta'ala, svetinje vjere. Tada bi se poslanik znači toliko naljutio da bi se njegovo lice šerifa, znači plemeni to lice znači zacrvenilo znači i i promijenilo boju od ljutnje kada bi neko znači zgazio da kažemo svetinju. Međutim ovaj hadis se odnosi uglavnom na tak da nemoj se ljutiti, nemoj se ljutiti na muslimane zbog dunjalučke stvari. Nemoj se ljutiti na svoju suprugu ako ti nije na vrijeme da kažemo napravila večeru. Ili naprav, na vrijeme napravila ručak, ako je malo manje posolila hranu, ili malo više posolila hranu, ona, ili ako te musliman možda nekad ili namjerno ili nenamjerno gurnu, ili ako bi ti ružnu riječ rekao, znači poslanik sallallahu alaihi nikad se nije zbog sebe, zbog duniačkih stvari ljutio. Ali što se tiče vjere, mi smo čini mi se spominjali, onaj, toliko je se znao ljutiti, i jedan od primjera kada je se poslanik sallallahu alaihi ljutio na zbog vjere, jeste... Ashab koji je bio poznat njegova priča je poznata Kjab ibn Malik kada je izostao iz borbe na lahom putu, a poslanik sa sam znači traži od njega da ide u borbu, da ide u džihad i on je, on je izostalo, znači toliko se naljutio na njega da je rekao znači da mu, nije mu nazivao selam, samo je odazivao selam. Znači i to kaže, odazivao mu kaže, jedva sam čuo, kaže Kjab ibn Malik, kaže, jedva sam čuo, kaže, jelo odgovorio, nije odgovorio selam. I ovdje je dokaz da je poslanik Zlaslem, znači, ljutio se zbog vijerskih stvari, a zbog dunjalučkih stvari se nikada nije naljutio. I jedan od razloga, jeste, jedan primjera, jeste zašto se poslanik Zlaslem nije ljutio na, i kako se nije ljutio na, na dunjalučke stvari. Ako se sjećate onoga Beduina koji je došao i povukao poslanika Zlaslem, toliko jako, kaže, da mu se urezala, kaže, jaka od njegove košulje na vratu. Kaže, ovaj Beduini rekao, kaže, Atini min malik, min, min malil muslimin, lej se min malike vola mali abike. Kaže, daj mi Mohamede, sallam i sallam, kaže, od, od imetka muslimana, kaže, ne od tvog imetka, ni od imetka tvoga oca. Poslanik sa sallam, znači, apsolutno, ništa mu nije, a Omer, radijelahu hanhu, koji je bio pored tog, pored tog beduina, gledao samo šta će poslanik, znači, reagovat. je da kaže, poslanik sa znači, šta će da radi. Znači, iz momenta je mogo mu osjeći glavu. Znači, poslanik sa sallam, kaže, pustite ga. I onda naredio na redio od sahaba ka što daajtem u njegovu njegovu potrebu. Znači ono što on treba znači dajtemo iz iz dev zajedničkih Ovo je dokaz isto da poslanik sasvim nije se ljutio. Isto je dao dokaza da se poslanik sasvim nije ljutio ako se sjećate onog židova koji je svakodnevno poslanik sasvim stavljao a, ono što ga je umiravalo na putu. A apsolutno nije se osvrtao na to i kada se kada se razboli oćomu u oćom onaj u, u bolnicu da ga posjeti kao bolesnika. Znači, nije se ljutio na dunjanske stvari, međutim, kada je u pitanju vjera, eh, to je razlog gdje se musliman mora ljutiti. Ovdje je prilika da spomenem isto Ahmed ibn Kajsa, koji je bio uh, među prvacima benu, plemena benu temim, bio je poznat da ga niko nije mogao naljutiti. Međutim, došli smo u jedne prilike, znajući njegovo stanje, da se nikad nije mogao naljuti, niti je ikad niko na njom primijetio da se ljuti. Pa su rekle o Ahnefa, znači, Mi se, kaže, svi ljutimo. Kaže, kao ljudi. Kaže, šta je s tobom, što se ti ne ljutiš? Šta je s tobom, šta je, daj nam, reci nam šta je razlog, šta je ko tebe to pa ti se ne ljutiš? Kaže, ja sam, ja sam čovjek, kaže, ja se ljutim. Samo što ja nikad ne pokazujem da ljudi vide, znači da se ja ljutim. Kaže, u svakom čovjeku ima, kaže, onaj nagon ili ima ta, da kažemo, nagon ljutnje. Samo ja, kaže, nikad ne pokazujem. Pa svojda, njegovo, nj, iz njegovog naroda, se, jedna grupa se dogovorila... Kaže, hajda naljutimo Ahnefa ibn Kajsa. Kako ćemo ga naljutiti? I našli su jednog uh, luđaka ili poremećenog čovjeka i rekli mu, kaže, vidiš, kaže, ovi uh, na, uh, hiljadu dinara. Hiljadu dinara je bila, uh, znači, cifra velika. Kaže, dobit ćeš ovi hiljadu dinara, kaže, ako uspjetneš, kaže, Ahnefa ibn Kajsa, da kaže, naljutiš. Subhanallah, ovaj čovjek, uh, pošto je malo i lud bio, nije bio, znači, sam svoj, bio je poremećen, pristane odma. Kaže, gdje je Ahnefin Kajs? Kaže, u tom, i tom plemenu, Beni, Benitemim. u pleme Benitemim. Došao u plemen Benitemim, pitao ljude, ko je Ahnefin Kajs? Kaže, ono, onaj čovjek tamo, a on je bio sa svojim tim su narodnjacima sjedio, pričao i kad je došao do njega, kaže, čim je došao do njega, kaže, udario ga po licu, pošamario ga i okrvavio ga. I ovaj Ahnefin Kajs je, znači, pogledao krv, kaže, što me udari? Kaže, šta je razlog? Kaže, ovih ovaj su mi, kaže, ponudili, a ona, hiljadu dinara onaj kaže kako te uspjednim naljutiti onaj kaže ako uspjednim kaže, kaže prvaka između ostalih znači među prvacima kaže benutem ima kaže da onaj naljutim a ahnaf ibn kaiis bio se naljutio pa ljudi da se da su to naštimali njemu kaže onaj kaže prva kaže benu kaisa kaže onaj čovjek i izabere ahnaf ibn kaiis izabere jednog najljućeg čovjeka u svom plemenu koji je isto bio među prvacima onaj u tom benu benutemim i kaže Ti si kada je kaže, prvak među u, u Benutemim, kaže, taj, taj čovjek. I ovaj luđak uputi se u tom čovjeku tamo, opet da digne ruku, da ga pukne po licu, da ga ošamari. Prije nego što je, znači, ošamar je govaj čovjek izvukao sablju i osjeko mu ruku. Onaj, da bi mu se osvetio, ali se nije naljutio. Nije, sam, nije pokazao, i dalje nije pokazao da se naljutio što je dobio ošamar, onaj, bez ikakvog razloga, ali da bi se osvetio ovome, da kažemo luđaku, onaj dosjeti, on se pa kaže ostavljaj, kaže bez ruke. To je što se tiče ljutnje i ovdje je isto bitno za muslimane e, povuka da čovjek se ne smije ljutiti na muslimane, da mora i znaći razlog i mora i znaći opravdanje muslimanima. Mi u dunjalskim stvarima možemo pogriješiti zato što nismo meleki, čak i u vjerskim stvarima možemo pogriješiti, samo čovjek mora pratiti jeli li čovjek s namirom pogriješio ili je, da kažemo, iz... iz bez namire, nehotice, onaj pogriješo, tu čovjek mora imati znači sluha. Ovde je isto prilika da spomenemo subhanallahu slučaj sa Abdulahom ibn Zubejrom i Muaviom ibn Ibn Sofjanom. Muavi ibn Sofjan je bio čovjek blag, bio khalifa muslimana. Abdullah ibn Zubejr je bio poznat, da kažemo, ljud, čovjek As'ad Ali je toliko bio ljut i nije znao znači, u svoju srđbu znači da, je, da, je, da se obuzda u, u sržbi. Jedne prilike halifa je halifa je poslao svoje radnike na svoje imanje, a njegova zemlja je bila odma do zemlje Abdulaha ibn Zubeira. Međutim, Abdullaha ibn Zubeir Abdullah je čuo i vidio znači, da njegovi radnici od halife idu preko njegove zemlje i da rešto radi oko, oko svoje zemlje. I on se da ljutio i pošalje pismo... معاويه ابن معاويه ابن سفيان <تصفيق> كاز سبحان الله ovo su ovoje pouka i ovo čovjek mora imati na umu lame Abdullah ibn ibn ibn Zubair obraća se halife Muavi ibn Sufyan kaže ja Ona je rasporla njegov stomak, ono što je poznato u Siriji, znači, i onu njegovu džigericu je znači, jednostavno nagrizla od ljutnje tada. Znači u tom to je posebno, znači priča o tom smo onaj, čitali svi. Ona, I on se obraća, Abdullah ibn Zubir obraća se halifi. Kaže, ja jebne akiletel akbal. Kaže, o sine, kaže majke koja jela džigericu. Ako kaže, ne spriječiš svoje, kaže radnike. Da hodaju, kaže, po mojoj zemlji, kaže, od mene očekivaj, kaže, reakciju. Kaže, ne znam šta ću ti uraditi. Subhano, a kad mi došlo to pismo kod Moavija ibn Sufjana, njegov sin, eh, njegov sin, ona je jezid. Jezid i Moavija je bio tu i čitali su zajedno pismo i kaže, Moavija ibn Sufjan, kaže, pita svoga sina jezida, kaže, han, šta ćemo postupiti, kako ćemo uraditi. Kaže, jezid, kaže, babo, kaže, dozvoli, ja ću, kaže, nareti, kaže, vojsci, kaže, da donese, kaže, njegovu glavu. Jezid je bio poznat, znači isto po božestini. Kaže, dozvoli mi, kaže, da ti donesem njegovu glavu. Zbog onoga što te, kaže, kako se obratio halifi. Znači, na koji način je reaguo. Kaže Muaviju ibn Sofjan, kaže, ja imam, kaže, bolji, kaže, prijedlog. Koji, kaže, vidjet ćeš. I on napiše pismo. A Jezid je tu gledao šta bavu njegovu piše. I on se obraća Abdullahu ibn Zubeiru. Kaže, jebne havariji i Kaže, o sine, kaže, pomagača Allahovog poslanika, koja kaže, o ja, ja jebne, kaže, zatil ni takain. I kaže, o sine, majke dva pojasa, Esmej bint uh, Ebu Bekr. Znači, poznata, ona imala ta dva pojasa kada je pomagala Ebu Bekru i poslanika, kada je krila hranu i potom je dobila zatil ni takain, onaj vlasnica dva pojasa. I on se obraća, znači, najboljim, da kažemo, načinom. Kaže, o sine, kaže, oca koji je pomagao u poslanika, saliselem. i o sine, kaže, majki koja je imala, kaže, dva pojasa, kaže, kada ti dođe ovo moje pismo, kaže, onu moju zemlju, kaže, spoji je sa svojom zemljom. I kaže, one moje radnike, kaže, spoji sa svojim radnicima. I kaže, tako mi je Allah. Kaže, kada bi se čitav dunjaluk ispriječio između mene i tebe, kaže, ja bi ti ga dao. Kaže, o salamu alaikum. Kaže, poselamio ga. Allahu akbar. Kad je, kaže, Abdullah ibn Zubir, kad je to pismo, kad je pročitao pismo i znajući šta je on njemu onaj napisao, kako mu se obratio u onoj sržbi, kaže, počeo je plakat. Nih mogo da vjeruje. Znači, Toga je rasplakalo toliko i dobio je lekciju za čitav život, Abdullah ibn Zubir. I ovdje, subhanallah, Allah šta kaže? La jeste bil hasenatu u lesajija. Kaže, dobro i zlo se, apsolutno ne može, kaže, ne može se, kaže, pored. Kaže, idfa bil neti hije ah Pa i da je onaj između tebe i njega je neprijatelj kao da je bliski prijatelj i ne će ga susresti ti zlo dobrim kaže, a, zlo dobrim uzvrati. Kaže pa će ti kaže onaj najveći neprijatelj kaže postati kako? Prisni prijatelj, najbolji prijatelj. A kaže to ne može postići, postići kaže osim kaže koji ili oni koji kaže oni koji su so naoružani saburom, koji imaju toliko sabora kod sebe, strpljenja Kaže vola ju lekaha ila duh hadin azim, kaže to ne može postići osim oni oni kojima je dato, kome Allah su natalas znači, dao duh hadin azim prevodi se otprilike kaže veliku blagodat. Znaci to ne može postići postići svako. Osim oni koji su osaborili, koji imaju sabor, zato je sabor kod muslimana jedno od da kažemo velikih oružja koje je musliman znači mora imati kod sebe. Musliman, ako se ne, ne, ne naoruža saburom, onda će praviti, da kažemo, probleme na Dunjaluku. I zato, uh, Abdullah ibn Zubire, tu vidite, znači kako je se ponio, a što je dobio. I ovdje isto povukas obhana da musliman mora imati na umu da kada mora izvagati znači to zlo, ako je u pitanju dunjalučka stvar, treba da bude od onih koji će opraštati ljudima. Kada je u pitanju vjerska stvar, onda se ima pravo ljuditi. Isto ovdje je bitna stvar da se spomene, da su ashabi ljutili se jedni na drugi zbog vjerskih stvari. Jedna od tih vjerskih stvari jeste, kaže, ljutili su, a kaže, ako bi zakasnio na prvi tekbir, oni koji su bili obavezni da se on, da klanjaju u džamiji, ako bi čovjek zakasnio na prvi tekbir, na početni tekbir, kaže, po tri dana nisu htjeli da, da, da pričaju sa njim, da selam nazivaju. Davali su lekciju jedan drugome i znali su, znači, zbog vjerskih stvari su se ljutili. Zbog dunjalučkih stvari su praštali jedan drugome. <coughs> ne su obraćali, znači pažnju dunjalučke stvari. Ali vjerske stvari jedni druge su, da kažemo, posticali i bili od onih koji su se ljutili zbog vjerskih stvari. I to je, da kažemo, uh, način, to je put, odnosno to je, to je vjera, to je islam. I ovo čovjek mora Allahami znati kako bi ispravno postupio na dunjaluko. Da ne bi oduljio, ovaj četvrti hadis gdje kaže Allahu poslanik sallam, odnosno gdje ulema kaže ako čovjek objedini ova četiri hadisa kod sebe Onaj, bit će jedan od onih koji će biti koristi na druju I bit će, znači, najkorisniji ljudi ljudima, a na kraju kreva, znači, da bi čovjek bio korisan drugim ljudima, prije svega mora krenuti od sebe. Zato Allah smutala kaže, jaju hledine, amenu, kuem fusekum, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe, koja je likum nara, i svoje porodce od vatri. Znači, čuvajte sebe i svoje porodce od vatri. Ovdje, da kažemo kažem, Allah smutala, znači, dao, onaj, poredak. Odakle, čovjek k kako da funkcioniše na dunjalku. I Allah smutala, znači, kreće od, od, od čovjeka, onaj upozorava prvo da se kreni od sebe i tako čovjek može, da kažemo, biti koristan drugima. I nemoguće, šta mislite, da li može čovjek koristiti, odnosno uticati na druge ljude ako on sam to nije? Da li može čovjek pozivati druge ljude a, i da priča o njihovim porodcama ako njihove poroce nisu kako treba? Da li može pričati o drugoj djeci ako njihova djeca nisu kako treba? ili ako može, može pričati o tuđim ženama a njihove žene nisu kako treba i zato Allah smo na tela znači upozorava odnosno pravi poredak i kaže ja je amenu ovi koji vjerujete kuven fusetku velikom nara ovi koji vjerujete čuvajte sebe i svoje porodice od vatre i to je ono zašto će čovjek na suđem danu biti pitan biće pitan za sebe biće pitan za svoje djecu i biće pitan za svoju, za svoju suprugu za svoju hanomu za ostale ljude neće biti pitan apsolutno ali je obavezan da fino postupa sa ljudima i da se najbolje obhodi, ako se ne bude obhodio po islamu, zato će biti odgovoran na suđem danu, onaj Allah će ga pitati zašto nije postupao kako treba. Ovaj četvrti hadis kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve I oni da kažemo jedan od najbitnijih, od ova četiri hadisa jedan od najbitnijih hadisa, koji kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Nidhusni islam al-mar'i Kaže znak da je čovjek dobar musliman kaže, jeste kada ostavi ono što ga se ne tiče. Znak da je čovjek dobar musliman, husni islam il merri, znači, znak da je čovjek dobar musliman, da je shvatio islam kako treba, kaže, trku humalja janihi, da ostavi ono što ga se ne tiče. Ovdje, ova tema se može, ona je posebna i o njoj se može puno pričati. Vjerujte, čovjek koji se interesuje odakle čovjeku auto, odakle čovjeku kuća, odakle čovjeku, dobre cipele, odakle čovjeku dobro djelo, apsolutno nije u njegovom, da kažemo, nije u i toj, da kažemo, ne treba da se brinimo o tome. Jer neće ga Allah pitat, znači, zato to. I znak, ako vidite da ljudi se interesuju o drugim ljudima, pogotovo dunjaličkim stvarima, odakle ovom, ovo, odakle onom, onom, to je znak Allah im da čovjek nije dobro shvatio vjeru. I znak da je slabije vjeri. Znak da je slabo, slabog imana. A onaj, oni ljudi koji se brinu za druge stvari, ovdje je isto obitna stvar da spomenite, subhanallah, jedan od tih, da kažemo, naših e, dobrih predhodnika, Imao je svoj ustaljeni put, kaže, pa je jedno vrijeme prestao tim putem da ide i umeđu vremenu se napravila kuća jedna. Subhanallah, da bi on, kada je se vratio na taj svoj ustaljeni put, vidio kuću i počeo da razmišlja čija je kuća. Kako brzo se napravla, čija je kuća, odakva ova kuća. I onda se sjetio ovog hadisa, kaže, min husni islamil il meri terko u malajani. Znači, znak dobrog imana i dobrog islama jeste da čovjek ostaje onog što ga se ne tiče. Njega se nije ticalo je kuća, apsolutno. I kaže, sebe je kaznio. Imao jedan palmovik, kaže, dao ga na lahom putu, podijelio ga, više nije njegov bio. Znači, kaznio se zbog tog samo razmišljanja čija je kuća. Šta mislite, kakav je naš umet? Koliko zadir da kažemo onih gdje ne treba. I vjerujte, znak da čovjekov iman nije ispravan jeste oni ljudi koji istražuju ono što ga se apsolutno ne tiče. Ja ću spomenuti još jedan primjer, sad će završiti. E, u Istanbulu na aerodromu jedan e, alim je krenuo u Europu da ona je zbog dave. Dok je bio na aerodromu, Subhanala vidio jednog dječaka koji se udaljava, da kažemo, od rotelja i od one grupe u kojoj su bili, hoda tamo i on je, kaže, ošao za njim i pitao ga, znači, što hodaš sam, gdje si, zašto si sam, gdje su rotelji. I on mu je rekao ovaj hadis. Kaže, musni islami. Kaže, dječak mali, ne znam kaže koliko ima manje od deset godina imao. Kaže ovaj alem, Allah mi dao mi lekciju, kaže dječak, kaže koju nikad neće u životu zaboraviti. Kaže, tašno ime se ticalo. Kaže, nek se njegovi roditelji brinu, kaže o njemu. Ali on je više iz brige, znači bez roditelja, ono samo dijete hoda, Mala nijest. Međutim, djete je dalo lekciju. Kaže, min husni i meri trkuma dajani. Znači, znak da je čovjek dobar musliman, kaže, da ostaje ono što ga se ne tiče. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da budemo od koji će biti korisni. Prvi prije svega, znači sebi i našim porodcama. يا سيدي مسلمار ما كل ناسه كروجه والله واله الاسلام والقران والجنه احب جحافل الله واله الاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع